بابو استحباب تر کی طرف فی اللباس تواضعن وایم باب ته په بیان د دې کی چې مستحب دی پر خودل د چتوالی په لباس کې د وجدا جزینا ای خوشت کیږي د قیمتي لباس خدا جزید و جنسه د لباس استعماله ردا خبرم پدین کې مستحبه دا قد سبق فی باب فضل الجوع و تیر یرشیوی دی په باب د فضیلت د لږی و خشونه تلعش اوسخت جوان تیرول ډیر ځان د نرمو نادت دت کول جمل سر جملي تتعلق بهال باب چې دا غيد دي باب سره تعلقو سادهواله په اسلام کې صدې مطلوب دي اوسوب چې د ډېرو مزو چرچو جامو خوندونو او لذتونو عادت شي نہ اروخ یادہ بیا یا گیانہ نو بیا سبب د بی دین ی او د اخرت خرابې دو جوړیږي وان معاذ ابن رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم قال د الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی مَن ترکل لباسا چاچ پریخو قیمتی لباس تواضعا لله د پارا دا, پار دا جزیل الله ته او یوقدر علیه او د قدرت او طاقت او پاغي دعاه الله رب بنی الله پرز قیامت علی روس الخلائق د خلق روان دی د تمامو مخلوقات روان دي بیروبلی حتا یو خیره او اختیار بو ورکیدتا من ای حلل الایمانه چې د کمی او جوړو دی ایمان نشا د خوشی یلبس هانو ها به غندی نو وس تاخد د عجزئی جامع غنی اې د حق قیمتي جامو کپړو و خو دې د باوجود قوت با وجود د الله دې یری د وجنت د وجنا دې کمزور لباس استعمالي رواه الترمذي وقال حديث حسن